سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعا أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتكوى الله فقد فاز المتقون مسلمين لا مسلمان مدهان لرحمة الله سبحانه وتعالى في ذلكم الصبح حديث روايه daripada ثوبه رضي الله عنه قال دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك بعدو كنزه مصل له يوم القيامه شجاعا اقرا له ذبيبتان يتبعه ويقول ويحك ما أنذى فيقول أنا كالذكر الذي تركته بعدك ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمهما tuma yasba'uha sa'iru jasadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata man taraka ba'dahu kanz Ba siapa yang mati dan dia ada meninggalkan harta yang tak bayar zakat Barang siapa yang mati dan dia ada meninggalkan harta yang tidak bayar zakat. Muzdila lahu yawmal qiyamah syuja'an akhraq. Maka dijelmakan kepada dia pada hari kiamat esok. Satu ulaq. Seperti naga yang besar. Lahu zabibatani ia tiba bagi syujaul aqra ataupun ular ataupun naga besar ini dalam mata ular tu ada dua titik yang titik itu sentiasa melihat orang yang tidak keluar ini hmm. Nabi SAW kata, siapa-siapa di kalangan kita ni yang masih hidup mati dunia ada duit yang cukup nisam. Yang sepatutnya dia buat keluhan zakat tapi dia tidak buat keluhan zakat. dia mati dalam keadaan tinggal harta harta yang patut keluar zakat tapi tidak keluar zakat maka Allah Subhanahu wa taala akan jelmakan kepada dia setengah ulama kata maksud Allah jelmakan ulang besar ni ialah waktu dalam kubur setengah ulama kata maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala jelmakan ulang ni sewaktu manusia berada di mahsyar Maka dijelmahkan bagi dia syuja'ul akra ataupun ula yang seumpama naga besar yang mata ula tu yateba'ahu sentiasa duduk tengok dia, mana dia pergi mata ikut dia maknanya dia tak ada tempat menyorok ke kiri dia pergi, mata ula tu pergi ke kiri, ke kanan dia pergi mata ula, tu pergi ke kanan, Kemana pi, ulang, ke mana dia pergi, mata ula, duduk ikut dia wa yaqul maka berkatalah dia ni orang yang ada duit tidak keluar zakat ni bila dia tengok ulang ni duk ikut dia ke mana dia pergi maka dia kata waihab ma anta dia kata waihab celaka kamu dia kata ma anta hang ni apa Celaka kamu. Kamu ni siapa? Dia kata ni sampai mana aku pergi pun kamu turut tengok ni. Fayaqul. Maka kataulak itu. Ana kan Dia kata aku adalah harta kamu. Yang kamu tinggai masa masih dulu. Ana kan Aku adalah harta kamu. Yang kamu tinggai. Dalam keadaan kamu tidak bayar zakat. Aku harta kamu yang terakutuh selepas iaitu harta yang kamu tinggal selepas kamu mati. Wala yazalu yatba'u sekali-kali ulak sujaul aqra ini tinggal dia ni melainkan sentiasa ikut dia ke mana dia pergi hatta yulqimahu yadahu fayaqdimuhuma sehinggalah apabila dia dia dia pulih tangan dia suar tangan aje pulang tu sandarkan tangan dia. ثم يسبعها سائر جسده selepas dia sandar tangan kawan ni dia akan pelan kawan tu habis satu badan semua sekali. muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian kita duduk dalam dunia ini ada banyak benda yang Tuhan jadikan peraturan kita untuk hidup. Melanggar peraturan Tuhan. Walaupun pada ingat kita peraturan itu kecil. Kalau kita langgar tidak jadi mubarak. Di sisi Allah SWT. Sebarang bentuk pelanggaran peraturan adalah besar. Dan bersedialah untuk menerima balasan yang dijanji Allah SWT dalam sebuah hadis, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasalam bersabda kata Nabi ma min rajulin la yuaddi zakata malih illa ju'ila lahu yawmal qiyamah safaihu min nar fayukwa biha janlu wa jabhatuh و في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد ثم يرى سبيله إلى الجنة وإما إلى النار. Hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Nabi saw bersabda. Nabi kata, tidaklah seorang yang tidak keluar zakat harta ya. Tidaklah seorang lelaki, tidaklah satu orang manusia yang ada harta yang patut keluar zakat, tapi dia tidak keluar zakat harta dia. إِلَّا جُعِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَفَائِحُ مِنَّارِ Melainkan, pada hari kiamat dijadikan kepada dia harta-harta dia tu, macam lempiang. Dia kata daripada api. Sofaih ni maksud lempiang. Kalau dia ada duit walaupun duit tu sikit aja, Tapi cukup nisab. Katalah nisab duitnya 3 ribu. Dia ada 3 ribu. Sikit lah 3 ribu. Banding dengan orang ada 3 ratu ribu. Tapi walaupun 3 ribu sikit. Nak banding dengan orang ada 3 ratu ribu. 3 ribu kena zakat. Kena zakat kita tak boleh kata depan Tuhan, pasal apa saya 3,000 pulak tidur jadi pasal, bising, kata saya tak keluar zakat, nurang orang ada 3 juta tak buat keluar. Tak boleh kata macam tu. Kita tidak ada hak oh, untuk kata macam tu. Dia kira kita, kita kira kita. Tuhan suruh benda tu kena kacah ke kita. Kita kena buat. Maka mana mana manusia yang dia dia ni sepatutnya keluar zakat harta, dia tidak keluar zakat dia. Illa ju'ila lahu yaumal qiyamah. Melainkan pada hari kiamat, Allah jadikan kepada dia safaih huminnah. Lempiang daripada api neraka. Maksudnya benda lepihang. Fayukwa biha janbuh. wa wazahruh maka lempiang daripada api neraka ni ditempek di dia, ditempek atas daya dia dan ditempek di belakang punggung dia. Fi <tong> Dia akan kena ni pada hari kiamat, iaitu hari di mana tempoh masanya ialah 50000 tahun, 50, tahun lama masa dia hatta yuqda bayna al-ibad dia akan terus kena macam tu sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan hukum di atas kesalahan dia Suma yara sabilahu ila jannah wa imma ila al-nar lepas Tuhan jatuh hukum taulah dia ni ke sama ada dia ke syurga ataupun dia ke neraka muslimin dan muslimat yang rahmati Allah sekalian kita pun tak lama dah satu hari kita mati. Mati saja kita setahulah. Kita duduk mengaji selama-lama ni. Ini betul ke tak betul tahu. Tak lama dah. Dalam Islam yang kata mati ni tak lama. Pasal apa? Pasal kita makin dekat dengan dia. Bukan kita makin jauh dengan dia. Maka kaedah dia benda yang kita makin dekat benda tu tak lama dah kita dengan mati ini makin dekat tahun lepas dengan tahun ni, tahun ni kita lagi dekat dengan mati daripada tahun lepas sebab kematian itu adalah ajal musamma satu masa yang ditentukan Tuhan kalau Tuhan tentukan kita akan mati pada tahun 2003 maknanya kita dah dekat dah dengan 2003 sama ada cepat tidak pun lambat sikit. Kita jumpa lah. Yang kata kematian ni. Jumpa aja, kita tahulah. Apa yang kita duk-dengar daripada Quran. Apa yang kita duk-dengar daripada hadis Nabi SAW ni. Betul ke tak betul, kita tahu. Dan kita juga tahu. Wa ima kita ni ke syurga, wa ima kita ni ke neraka kerano ada sebahagian daripada manusia dia tertipu dia dok berasa lagu dia ni tak apa dia dok puasa dia ni insya-allahlah dapat syurga dia tertipu dengan diri dia sendiri sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu hanya maha mengetahui dia ni patut di syurga atau di neraka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian kami ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan Allah selih kita daripada kena murka Allah dan Allah selih kita daripada kena masuk dalam neraka sebab azam Allah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita semua insyaallah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Muka surat 144 Muka surat 144 Kita masih lagi berada Pada tafsir surat Taubah. Muka surat 144 Ayat 25 daripada surat Taubah. Ayat yang kita nak baca pada malam ini Dia menyentuh tentang cerita Perang Konai Ta'awuz billahi minasyaitanir rajim. Walaqad a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katira. Sungguh telah tolong akan kamu oleh Allah Taala pada menang perang. Beberapa tempat perang yang banyak. Iaitu seperti perang Badar, perang Quraizah, Perang Nadir Dan sebagainya Sebelum berlaku perang Hunay ni Tentera Islam dah menang dalam beberapa kali perang Di antaranya perang Badar. Tentera Islam sikit Musuh ramai Pun Allah bagi orang Islam menang Kemudian perang Uhud Orang Islam dah ramai Orang Islam berasa yakin Rasa the overconfident boleh menang maka Tuhan bagi depa sedikit kekalahan pada awalnya kemudian perang quraizah di antara islam dengan orang-orang yahudi Allah bagi islam menang kemudian perang nadir di antara islam dengan yahudi juga Allah bagi islam menang dan kata ayat ni wa yauma dan sebut olehmu tentang hari perang hunain Mekah Hunain ini adalah satu padang. Satu padang maksudnya satu lembah. Yang terletak di antara Mekah dan Taif. Kedudukan Hunain ini daripada Mekah nak pergi ke Taif. Dia duduk tengah-tengah. Iaitu lebih kurang 18 mil dari Mekah. Dan berlaku pada bulan Syawal tahun yang ke-8 Hijrah. Maknanya tak lama. Selepas Nabi saw masuk Mekah, Nabi orang Mekah lepas itu orang Mekah tak suka ke dia, maka Allah perintah Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hidup di Madinah, kemudian sampai masa Allah subhanahu wa taala suruh Nabi balik semula ke Mekah. Nabi balik semula ke Mekah tu dia panggil Yaumul Fatih hari pembukaan Kota Mekah. Tidak berlaku tumpah darah walau setitik pun, Nabi SAW boleh kuasai Mekah secara aman. Tak lama selepas Nabi SAW balik ke Mekah dan Nabi berjaya stabilkan keadaan Mekah, ketegangan semua reda, semua orang boleh hidup dengan baik orang-orang yang sebelum ni memusuhi nabi bila tengok nabi memerintah Mekah keadilan terjamin depa pakat mai jumpa nabi pakat nak masuk Islam apabila keadaan politik di Mekah pada masa tu dah stabil tiba-tiba benyak -tiba cerita ada satu kumpulan nak serang nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah ayuni nak jadi perang Hunain ni keadaan dia macam tu yakni kemudian daripada futuh Mekah maksudnya pembukaan Mekah pada bulan ramadan tahun itu yakni perang Hunayn ini adalah perang dengan hawazin badawi yakni kaum halimatus sa'diyah Sa maksu susu nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulan hak nak mai serang nabi ini adalah kumpulan badui daripada suku hawazin halimatus sa'diyah Sa maksu susu nabi Daripada suku Hawazin. Yang ni nak mesra ang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah Firman Allah Izah Jabat Kum, Ketika mengajib akan kamu oleh banyak tentera kamu mengajib, ajib dalam bahasa Tasawufnya dia kata hujub. Ikan orang yang ada siapa hujub. Itu adalah sifat mazmumah. Sifat ujuk maksudnya sifat berasa heran dengan diri sendiri. Berasa hebat. Berasa pandai. Berasa dia lebih pada orang. Hari ini dia panggil ujuk. Tentera Islam sewaktu nak turun dalam perang Hunayn ni. Bila dengar kata tentera musuh nak main serang. Mereka nak keluar ni pertahankan di luar kota Mekah. Supaya tak jadi tumpah darah dalam tanah haram Mekah. Mereka nak keluar begitu ramai 12 ribu tentera Islam Berbanding dengan musuh 4 ribu orang Bila 12 ribu musuh sikit Dia berasa haji Dia berasa terlalu yakin ha, Tak bimbanglah Kalau badar kita sikit pun boleh menang Ni pula kita ramai Yang ni benda kecil bagi kita Keluar dalam keadaan macam-macam Berasa haji, berasa sombong Berasa yakin sangat Kata boleh menang Maka kamu kata tiada kalah kami daripada sebab sedikit tentera. Oh, orang Islam dah mula bercakap jua. Kan? Orang Islam dah mula bercakap jua pada masa tu. Dereka kata tak bimbanglah kita. Sebab kita ni tak sikit. Maknanya kita ramai. Kerana kita ramai, kita tak bimbang. Adalah mereka itu, yang ni tentera Islam itu, 12,000 orang. Oh, itu ia ya, ni sepuluh ribu tentera yang datang dari Madinah ambil Mekah. Tentera Islam yang nak keluar pergi Perang Hunay ni ada dua belas ribu. Daripada dua belas ribu itu sepuluh ribu orang Madinah. Hak ikut Nabi. Macam Nabi Mai ke Mekah ni. Nabi Mai ke Mekah tu diikuti oleh sepuluh ribu orang Madinah. Itu sebab orang Mekah bila tengok Nabi Mai dengan pengikut yang ramai macam ni. Terus. Jadi tak ada nak lawan apa dengan Nabi Surrender suruh Nabi kuasai Mekah tanpa tumpah dawah 12,000 orang yang turun dalam perang Hunain itu 10,000 orang Madinah Yang ini, Mereka turun ke Mekah pada 17 Ramadhan Campur lagi 2,000 orang Mekah Yang masuk Islam masa itu yang kata dua belas ribu tadi sepuluh ribu orang Madinah yang mai ke Mekah dua ribu lagi orang Mekah yang sebelum nikah yang bila tengok kata Nabi masuk mai Nabi mengamalkan Islam orang yang ikut Nabi pun mempraktikkan Islam dua ribu orang masuk Islam dalam masa yang singkat tu. Kemudian tengok kesan dakwah ni dakwah ni sebenarnya dia lebih kesan lebih kepada orang dari segi bukti yang orang boleh tengok dengan mata. Kalau kita tunjuk kita kuat dari segi tentera dan sebagainya pun tak tentu lagi kita boleh tawan hati orang, kita boleh tawan negeri orang, tapi kita belum tentu boleh tawan hati orang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kaedah tarbiyah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tawan hati orang orang kalah dengan Nabi ni pasal apa? pasal Nabi dengan segala keistimewaan akhlak dia orang kalah maka tak heran lah tuan-tuan pemeriksa orang putih kena tawan dengan taliban kan? kena tawan dengan taliban lepas dibebaskan, masuk Islam masuk Islam je tak kau puji pula dalam tempoh dia ditawan oleh paleban ni. Dalam tempoh tu dia kata dia belajar banyak lah. Dia belajar banyak. Dia tengok orang-orang paleban ni. Dia kata tak tahu lah. Dia teringin nak jadi macam dia pun. Dari segi akhlaknya, dari segi peribadinya, dari segi ibadahnya, dari segi tengok cukup cantik. Lain langsung dengan cerita kita duk dengar ni. Terlebih cerita paleban ni gan So abang cerita paleban ni gan ni. Memang begitu. Kerja media-media yang memusuhi Islam ini. Memang macam tu kerja dia. Nama kata Islam, segala yang buruk dia tempek bubuk. Betul tak? Betul tu soal lain. Soalnya kita projectkan Islam ni dalam rupa buruk. Tapi orang yang duduk sama dengan hak Islam betul ni. Islam hak mengamalkan Islam sungguh ni bila dia duduk. Oh. Dia kata dia nak kena masuk Islam. Tak ada siapa paksa, tak ada siapa suruh, tak ada siapa jolok duit kat dia. Dia sendiri rasa dia perlu masuk Islam kerana dia tertawan hati dengan kecantikan Islam yang ditunjukkan oleh orang Islam yang sungguh-sungguh ikut Islam. Masuk Islam dia ni. Demikian halnya Nabi SAW bila dia balik daripada Madinah, balik ke Mekah, diikuti oleh sepuluh ribu orang Madinah, orang Mekah ni mula-mula sebelum Nabi masuk tu punya busuk dalam perut ni, benci dekat Nabi, macam-macam kata dekat Nabi, cercah, makihamun lempak segala macam pitnah dekat Nabi bila Nabi sampai dengan 10 ribu orang yang dididik oleh Nabi dengan dididikan Islam mereka tengok-tengok masuk Islam dalam masa yang sengkat tu 2 ribu orang penduduk muka masuk Islam bukan sahaja masuk Islam secara sukarela ikut serta sama dengan rombong, rombongan Nabi Alaihi Wasallam nak pergi perang dalam perang kunai kesan kepada jiwa orang-orang semua dia kata sedangkan kafir 4000 yang turun di dalam perang hunain itu dalam syarah maukh muhib lebih 20000 ada setengah kata orang Islam ni 20000 maka muslimin yang mati dalam perang itu empat orang ha, dalam perang hunain orang Islam mati empat orang dan orang musyrikin lebih daripada 70 orang yang mati begitu Firman Allah salam turni ankum syai'ah maka tidak tidak mengkayo daripada kamu sesuatu akan banyak tentera kamu itu. dia Tuhan beritahu dah Terus dia yakin dengan Tersebut ingat kata kita ni ramai, kita tentu menang. Tersebut ingat kata kita kalau ekonomi kita kuat, orang tak boleh buat apa kat kita. Tersebut ingat kata kita kalau kelengkapan tentera kita hebat, kita tak akan kalah sampai bila-bila kita akan Ini semua benda secondary. Bukan tak perlu, tapi ini benda secondary, benda nombor dua. Nombor satu, kalau Allah tolong menang. Dia macam tu. Islam ajak kita macam tu. Islam ajak kita macam tu. Bukan soal ramai, bukan soal sikit. Bukan soal kaya, bukan soal miskin. Tapi soalnya ialah Allah nak tolong kadang-kadang. Kalau Allah nak tolong, miskin pun menang. Kalau Allah nak tolong, sikit pun menang. Bila tentera Islam sudah beralih hati, sudah berasa ramai ni tentu menang, Allah subhanahu wa ta'ala kata, "Falam tughni عَنْكُمْ شَيْئًا Duh ramai hampa ni langsung tidak mengkayakan hampa ramai tidak boleh memberi satu jaminan kemenangan kepada hampa wabakak alaikumul abd bima rahubat maka jadi sempit atih kamu oleh bumi dengan seluah-luahnya dengan kerana piduk berasa kata menang ni kerana ramai bukan menang kerana Allah bila duduk berasa menang ni kerana ramai bumi hak luah ni rasa sempit Bumi Allah Taala ni cukup punya luas tapi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kala rasa sempit. Maksud rasa sempit tu apa? Tak tahu nak menyorok tang mana bila musuh duk serang. Lari menyorok di pokok berasa musuh tahu, lari menyorok dalam rumah berasa musuh tahu, lari menyorok balik bukit berasa musuh tahu, berasa bumi ni sempit duk tang mana pun musuh tahu. Walhal hakikatnya bumi ni luas. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan depa rasa macam bumi ni sempit tak tahu nak lari menyorok ke mana kerana nak lari daripada musuh. Maka tiada kamu dapat tempat yang boleh yang boleh tetap padanya. Sampai tak ada tempat nak boleh duduk selamat ni tak ada. Hang mana-mana duduk berasa musuh ada belakang kerana ketakutan daripada seru dan musuh. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah ya Tuhan Allah tuma walaihumudhirohim kemudian berpaling kamu balik ke belakang ya An Nisabu lagi dan tetap Nabi saw di atas bagal putihnya. Tentera Islam hak kata 12 ribu turun sama dengan Nabi dalam perang Hunayn ni. Turun dalam keadaan yakin ramai tentu menang. Dalam keadaan macam tu Allah subhanahu wa ta'ala kata ramai belum tentu menang. Menang kalau Tuhan nak bagi menang. Bila itu yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma wallaytum mudbirin. Kalau faka lari bercamuk habis. Lari 12 ribu orang ni lari. Tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lari. Nabi tak lari. Nabi bukan dia habak dekat orang. Kata dia antara tujuh dosa besar yang boleh membinasakan iman manusia itu ialah lari dalam medan perang. Bukan Nabi habak saja lari itu berdosa. Nabi tak lari bila orang lari. Nabi dah habaklah kalau sekiranya kita masuk dalam medan perang, kalau lari itu dosa besar. Nabi dah habak macam itu. Bila ditakdirkan Nabi sendiri menghadapi keadaan tu, Nabi tak lari. Keliling ni pakak lari bercampur. Nabi duduk atas baral putih dia, tetap Nabi tak lari dan dan tiada sertanya melainkan Al Abbas, yakni pak Penakannya. dan Abu Sufyan bin Al Haris, yakni anak bapak Penakannya. dan Thairah Asyami dan orang yang tetap serta Nabi lebih kurang seratus orang sahaja. Nabi tak lari. Bila Nabi tak lari, sebelah kanan dia Al-Abbas. Al-Abbas buat penakan Nabi pun dia tengok Nabi tak genyak, dia pun tak genyak. Tengok sebelah kiri pula sepupu Nabi yang bernama Abu Sufyan bin Haris. Dia tengok Nabi tak lari, dia tengok Al-Abbas tak lari, dia pun tak lari. Bila tengok tiga orang ni tak lari, ada lebih kurang seratus orang lagi daripada dua belas ribu. Ada lebih kurang 100 orang lagi yang tunggu sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi pun kami dengan Nabi. Ini contoh yang kata ujian. Hanya ni yang kata ujian. Bila kena tahu siapa lari. 12000 orang sahabat Nabi sembang hari-hari dengan Nabi, ikut tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puk kata dia test 12 ribu tinggi 100 Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Kata dia 33 muhajirin 60 ansar Lebih kurang yang 100 tadi Lebih kurang macam tu Abu Sufyan pegang tali kekang bagal Nabi itu Dia pegang ni Yang kata Abu Sufyan ni Dia pegang tali kekang Kaldai hak Nabi naik ni Dia pegang tak lepas Pasal apa? Dalam hadis kita baca di Masjid Sungai Rambai, awal bulan hari itu. Mukadimah kita baca di Masjid Sungai Rambai, cerita pasal hadis ni. Bila orang semua pakat lari, tinggal Nabi SAW di atas baral dia ni, Nabi ni bukan saja tak lari, dia nak serbu pergi lagi dekat musuh tu. Sehingga kena Abu Sufyan ni terpaksa pegang, kekang, kaldai hak Nabi naik ni, pegang duk tarik pasal Nabi nak ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT Mana kala Al-Abbas pula pegang pelana, pegang belakang Kaldai hak Nabi naik ni, pegang kuat-kuat pasir Kaldai hak Nabi naik ni dia nak lonjok pergi, nak cari musuh di depan Firman Allah <tuh> Kemudian turun Allah Taala akan ketetapannya Yang ketenangannya ke atas Rasulnya dan keaceh segala orang yang betul-betul beriman maka balik sekalian kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Allah wa turun as sakina bila tengok keadaan dah jadi cemah macam tu daripada 12000 pakat lari tinggal 100 tinggal nabi dan 100 orang yang ada sama dengan dia nak menghadapi musuh 4000 orang. Dalam keadaan macam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lari. Bila Nabi tak lari, Allah buat turun mai ketenangan ke dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang ada sama dengan Nabi. Allah menurunkan as-sakinah turun dalam diri depa ni, depa rasa tenang walaupun risiko kematian cukup tinggi. Dia rasa tenang walaupun ni ribu ni risiko mati cukup tinggi. Tapi Allah turunkan. Summa Allah menurunkan as-sakinah, ketenangan ke atas Rasul dan ke atas orang-orang yang beriman yang ada pada masa itu. Bila Allah turunkan ketenangan macam ni, geng hak lari ini pula pakar balik-mai balik dekat Nabi SAW. Dia pun lari. Lari-lari, balih tengok Nabi tak lari. Beralih tengok tinggal sebahagian kecil tak lari. Dia patah balik Pakat May dekat Nabi. Tak kala seru akan mereka itu oleh Al-Abbas. Ia itu lebih-lebih lagi apabila Al-Abbas buat penakan Nabi. Ini dalam Quran Tafsir dia cerita detail lagi. Al-Abbas ni dia memang satu orang yang suradrah. Nabi memang guna dialah. Selain daripada Bilal yang bersuara nyaring, Al-Abbas dia suradrah. Nabi guna dia, suruh dia seru kepada orang-orang semua. Patah balik main untuk bantu Nabi SAW. Bila mereka dengar suara Al-Abbas, mereka beralih tengok memang sungguh Nabi tak lari. Maka mereka patah balik pakai main berimpun dikeliling Nabi. Yang ni, Al-Abbas seru kepada orang itu dengan suruh daripada Nabi SAW. Seperti anak unta yang sesat daripada ibunya. Pakak balik serbu main macam balik kat mak dia balik. Begitu maka peperang mereka itu dengan hawazin sehingga pecah perhimpunan lari hawazin itu patah balik mai lawan balik barulah musuh yang 4000 tadi pakat lari bercampur tidak cukup dengan itu Allah berfirman wa anzalajunu dan damsarauha dan menurun Allah akan tentera malaikat yakni sebanyak 5000 12000 tentera Islam Allah backup depa Tambah lagi 5 ribu lagi malaikat yang Allah buat turun main dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Qil, 8 ribu malaikat. Dan kata Qil, 16 ribu malaikat. Untuk menguat hati orang Islam, tiada kamu lihat akan dia. Walaupun turun malaikat ni berduyun-duyun, Allah hantar main, orang Islam tak nampak. Tak nampak rupa malaikat tu seorang-seorang, tak nampak. Cuma kalau tuan-tuan rajuh di dalam, di dalam syarah, di dalam tafsir ibnu Katsir ada, dalam banyak kita tafsir ada, dia kata sebahagian daripada sahabat Nabi nampak hitam-hitam turun daripada lagi. Yang, Yang mereka tak tahu apa benda. Tiba-tiba nampak, nampak macam turun main daripada langit tu hitam-hitam bertali macam itu turun. Tak tahu apa benda. Nak kata asap bukan asap, nak kata nak kata awan bukan awan, nak kata pokok hujan bukan... Nampak turun hitam hitam bertali-tali macam tu. Cuma yang pastinya selepas daripada tu, musuh ni buka sikit mati bergelempang lari dan sebagainya. Itu cerita, dia dalam hadis yang dibawa di dalam tafsir yang besar-besar. Dia bawa mai pula lagi satu cerita. Nabi SAW bila tengok musuh macam tu punya keadaan bersungguh-sungguh musuh ni nak hancurkan Islam Nabi SAW tunduk turun daripada keldah dia tunduk ambil pasyah segenggam. kemudian Nabi kata Allahumma anjirli ma wa'adatani Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ya Allah, Allahumma anjizli. ya Allah, tepatilah ma wa'adtan, apa yang kamu janji pada aku. Kemudian Nabi pergi pastiang tu pergi dekat musuh, tiap-tiap orang musuh yang 4000 orang ni, tak ada seorang pun melainkan rasa macam pastiang dalam mata dan pastiang duduk dalam mulut. Ini disebutkan di dalam banyak hadis yang menceritakan tentang peristiwa perang Hunain tuan percaya tak Tuhan boleh tolong sampai macam tu ha. ya, banyak kali dah Tuhan tunjuk tu. bukan kata zaman Nabi ada zaman tentera Soviet nak musnahkan Afghanistan dulu pun berapa banyak cerita kita dengar sampai jet pejuang Soviet Union main lepas peluru berpandu turun ni peluru berpandu turun macam hujan tiba-tiba dia main sekawan burung dia main sekawan burung Dia tiampu tu Bom hadut jatuh tu Burung tiampu atas belakang dia Turun meletak elok-elok dia atas bumi Tak meletup sebiji pun Allah subhanahu wa ta'ala dia nak tolong Tapi dia nak tengok sejauh mana mujahadah orang Islam Kalau mujahadah orang Islam berada pada tahap yang memang patut ditolong Allah tentu tolong muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian firman Allah wa azza zalzin kafaru dan mengazab Allah akan segala kafir dengan bunuh 70 kafir maka musuh yang turun dalam perang hunain nak lawan nabi ni 4000 orang turun 70 orang mampu di dalam perang hunain itu Allah Subhanahu wa taala nak tolong orang Islam pada masa itu dan tawan 6000 perempuan dan kanak-kanak 4000 tadi tentera Selain daripada 4000 orang tentera hendak berperang ni, mai sama dengan tentera ni orang perempuan dan kanak-kanak depa -kanak, bawa 6000 orang. Perempuan dan kanak-kanak 6000 orang dan unta 12000 ekor. Kambi tiada terhingga kerana Hawazin baru hadir bawa hadir anak, -anak isteri dan juga harta-harta sekaliannya ke medan peperangan itu dengan tujuan nak menguatkan hati masing-masing dan mengharapkan menang. Hawazin ni dia habaq tadi ni depa ni badui. Hidup pindah-ganda. Depa tak ada rumah, depa tak ada kampung. Depa pi mana pun depa bawa semua. Ni yang kata yang kata Arab badui yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam depa tak ada rumah dia duduk satu kawasan tu pasal kawasan tu ada ayam dia duduk sampai ayam tu kering, dia pindah pula pergi cari tamana pula tempat ada ayam duduk tempat tu pula maka bila nak perang macam tu juga dia pergi dia bawa habis semua harta benda dia berapa banyak untak dia ada berapa banyak kambing dia ada dia bawa pergi sekali satu rombongan tentera yang nak perang 4,000 tak masuk kira perempuan anak-anak kecil dan sebagainya lembu kambing semua dia bawa pergi habis Selain daripada kerana mereka ni hidup nomad berpindah-randah, selain daripada tu kerana nak bagi kuat, semangat orang-orang dia nak perang. No, dia duduk tengok anak dia, duduk tengok bini dia, dia terpaksa lawan ni dan dia terpaksa menang supaya dia boleh hidup sama dengan anak bini dia. Itu tujuan, dia bawa benda-benda ni semua pergi, dia dalam medan peperangan ni. Tiba-tiba kalah perang dengan Allah dan Rasulnya. Turun-turun pergi hajat menang. Tiba-tiba kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kalah mereka ni dalam perang kunai. وَذَلِكَ جَزَاُ الْكَفِرِينَ Dan demikian itulah balas segala orang kapiak. Allah subhanahu wa ta'ala balas ke macam tu. Muslimin dan Muslimah indirahmati Allah sekalian. Kita tengok yang dijadikan dekat Yasir Arafat dalam satu dua hari Betul kah Yahudi nak bunuh dia? Haa, tu satu soalan yang saja boleh tanya. Betul kah Yahudi nak bunuh dia? Kalau mereka nak bunuh dia, lama dah mereka boleh bunuh dia. Kelilin. Nanti tengok berita Bukin 6 tadi pun bagitahu lagi. Kelilin. Pejabat dia duduk tu, kelilin tu dah jadi padang dah. Dah rata dah, tak ada apa dah. Dia dapat pergi rempuh dengan kaitan kebay. Pakai apa nama ni semua, bagi reman Nabi bangunan, tinggal bangunan dia seketih duk-tentu. Dia duk ada dalam. Makan minum, dia pun hantar pilih lho. Kita pun pelik juga. Betul-betul Yahudi ni, dia pun nak buat dia kah? Dia pun nak buat Hamas kah? Ha. Jadi kita tak tahu kadang-kadang apa cerita sebenarnya kita tak tahu. Walau walaubagaimanapun kita sebagai orang Islam kita tak maulah walaupun Yatir Arafat tu apa cerita yang ada kat dia kita tak maulah pastikan apa banding dia dengan orang Yahudi dia nak makan Bismillah juga dia semayang juga kita tak maul nyawa dia tu melayang terbang dan sebagainya tapi adakah dia ni menjadi sasaran Yahudi betul ke Yahudi nak bunuh dia Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian ni hadut jadi tengok dalam berita ni kalau kata nak marah ni marah lama dah kalau kata nak marah ke Yahudi ni marah lama dah bukan dia bunuh orang tua-tua bukan dia bunuh orang hadut lawan dia siapa budak kecil pun dia bunuh dia bunuh dengan cara yang cukup zalim rupa-rupanya bila baca-baca tafsir yang kata Yahudi ni siri peperangan dia dengan Nabi SAW sahaja tak habis-habis Maka apa yang berlaku hari ini adalah ulangan kepada sejarah yang telah berlaku sejak daripada zaman dulu lagi sampai zaman Nabi Muhammad sampai zaman law sampai zaman, sampai kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala summa yatubu Allahu min ba'di zalika 'ala man Kemudian menerima taubat akan Allah atas mereka yang dikehendaki dengan masuk Islam Musuh hak lawan Islam ni Kemudian daripada tu, mereka nak masuk Islam. Allah terima tawabat mereka. Dapat masalah. Firman Allah, Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Ta'ala, Tuhan, yang amat mengampuni. Lagi amat rahim. Amat kasih sayang kepada semua hamba nya Kata dia diriwayatkan bahawa beberapa manusia daripada puak kapiah yang kalah pegang hawal diri itu. Telah datang mereka mubaiah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam. Oh ini ada pula satu catatan dalam riwayat 20 hari. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia kata 20 hari. Selepas habis perang Hunain 20 hari. Bukan sikit ni orang-orang Hawazir ni yang mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku depan Nabi nak masuk Islam. Dua puluh hari saja selepas itu. Pakat Mai jumpa Nabi, Pakat Janji, Mubaya'ah. Janji setia dengan Nabi. Mereka nak jadi Islam dan mereka nak pertahankan Islam. Dan kata mereka itu, Ya Rasulullah. Telah ditawan ahli, maksudnya keluarga dan anak-anak kami dan harta kami. Maka sebenar Nabi SAW, kesemua ada pada aku. Ha, mereka main jumpa Nabi mereka kata, Ya Rasulullah kami ni berasa nak masuk Islam Cuma nak tanya lah dulu Nak tanya dulu anak kami, isteri kami, harta benda kami hak Orang Islam ambil dulu ni ada mana? Jawab Nabi SAW ke semua ada pada aku Nabi kata barang yang kami rampas Orang-orang yang kami tawan Semua dua ada, dua ada ke kami Dua ada ke orang Islam Sebaik-baik perkataan yang benarnya Pilih anak isteri kamukah ataupun harta. Nabi kata dekat mereka ni, betul yang nak masuk Islam? Dia berkata betul, kami memang nak masuk Islam. Okey, Nabi kata. Kalau betul kamu nak masuk Islam, aku nak bagi satu hadiah dekat kamu. Aku bagi pilih, kamu nak harta ke, kamu nak keluarga kamu balik. Nabi tanya. Ni, negosip dengan mereka ni. Nabi kata ni cakap betul-betul ni sebaik-baik perkataan yang benarnya. Maksudnya cuba cakap betul-betul. Cakap betul-betul kalau sekiranya hampa masuk Islam, aku nak bagi satu hadiah ke amba. Cakap betul-betul, mau harta atau mau anak pinak balik ke? Tanya. Sembah mereka itu tiada timbang dengan hisap itu suatu. Artinya kami mau anak isteri. Ha, Dia kata kalau lah kami masuk Islam, kamu nak bagi apa-apa hadiah ke kami. Kami nak keluarga kami balik. Duit ringgit kami, harta benda kami, binatang ternakkan kami ambillah. Tak payah bagi balik. Bagi balik main keluarga kami. Oh, Dia pun tahu menilai. Arti arti keluarga. Nak keluarga balik. Maka berdiri Nabi SAW. Sabda Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Sekalian mereka itu datang untuk masuk Islam. Nabi bakit berdiri depan sahabat-sahabat semua. Nabi kata aku nak beritahu dekat hampa ni puak hawajin yang berperang dengan kita dalam perang kunai ni mereka ni mai jumpa aku mereka dah beritahu kata mereka nak masuk Islam dan aku beri pilih antara anak isteri dengan harta Nabi kata aku bagi dekat mereka ni pilihan, kalau masuk Islam aku nak bagi hadiah, hampa ma keluarga ataupun hampa ma harta, maka ia pilih anak isteri, dan mereka ni pilih untuk nak dapat balik keluarga maka barang siapa yang ada pada tangannya suatu dan suka itulah kehendaknya dan barang siapa tiada suka mahu beri juga kami berhutang bayar ganti mana kalau dapat Nabi SAW kata dekat sahabat-sahabat dia mana-mana di kalangan kamu ni yang dah terima isteri mereka ni dah terima anak-anak mereka ni sebagai tawanan perang jadi hamba tolong Nabi kata bagi balik dekat keluarga dia. Hampa suka ke, hampa tak suka ke, Nabi kata, aku pesan dekat hampa, tolong bagi balik dekat depan ni. Mana isteri dia ni bagi balik dekat suami dia, mana anak dia bagi balik dekat bapak dia. Nabi kata, kalau sekiranya ada di kalangan hampa yang tak mau bagi balik benda ni, Nabi kata tak apalah, anggap macam aku beli dia ni untuk nak bagi balik kat depa esok bila kuda ada duit aku bayar dekat apa nabi kata alhamdulillah oh nabi kata begitu takkan tak bagi lagi nabi kata siapa dah dapat dah. bila balik medan perang semua ni dia jadi ganimah dia jadi harta rampasan pula harta rampasan ni dah bahagi dah dia ni dapat unta dia ni dapat kambing dia ni dapat orang dia ni dapat bahagi dah bahagi dah kepada tentera-tentera yang pergi berperang 20 hari lepas tu baru depani ni main. main mengaku nak masuk Islam dan sebagainya Nabi kata oleh kerana hampa nak masuk Islam aku nak bagi hadiah hampa mau hadiah harta ke hampa mau hadiah keluarga dia ni, mereka ni kata kami mau keluarga Nabi bangkit cakap ke sahabat-sahabat dia siapa di kalangan hampa yang ada dapat keluarga depani dulu tolong bagi balik kalau tak mau bagi balik, aku beli hamba tu daripada hampah. Tapi duit aku tak ada. Esok aku ada duit, aku bayar balik dekat hampah. Nabi kata tadi macam tu. Maka Rasulullah SAW pulang balik semua anak isteri mereka itu. Diambil harta sahaja. Harta mereka saja Nabi tahan sebagai harta rampasan yang dibahagi. Kalau bagi balik, aku beli hamba tu daripada hampah. Tapi duit aku tak ada. Esok aku ada duit, aku bayar balik dekat hampah. Nabi kata sebenarnya macam tu. Maka Rasulullah SAW pulang balik semua anak isteri mereka itu. Diambil harta sahaja. Harta mereka sahaja Nabi tahan sebagai harta rampasan yang dibahagi kepada sahabat-sahabat yang piperperang. Orang-orang ni semua keluarga semua bagi balik kepada mereka yang masuk Islam. Begitu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala Ya ayuhallazina amanu innama al-musyrikunan ah Ni dia nak bercerita lain pula ian ya, tadi dia cerita orang hunain habis dah ni pula dia nak main cerita ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najas wahai segala orang mukmin hanya kafir musyrikin itu najis ha oh, yanilah bagi mazhab ahlu zahir dia ada satu mazhab mazhab yang berpegang pada zahir ayat dia pegang ayat ni tuhan kata sesungguhnya orang-orang musyrikun orang-orang kafir ni najis dia kata so kita orang Islam kalau tersentuh dengan orang kafir ni kena pergi basuh tangan dia buat kata ha oh, dia pergi baca apa tu apa maksud bila Allah kata wahai orang-orang subhanhu -orang... wa ta'ala pasal tu yang kata najis bukan najis macam yang kita dok faham najis apa nama ayat kencing najis tahi ni Najih di sini maksudnya yang tiqat dia patut, yang tiqat yang salah. Yang tiqat yang busuk. tu maksud Najih. Macam orang kata Najih, Najih dadah. Sebut Najih dadah itu bukan kata siapa. Piduk pegang dadah tu kena piduk basuh, dadah kena baju dia, tak boleh pakai mayang, malingkan seterusnya. Bukan macam tu, Dia panggil Najih tu kerana nak gambarkan buruknya, tak eloknya benda tu, Maka panggil Najih demikian halnya dengan orang kafir ni kalau kita sentuh dia tak gaduh basuh tangan depa ni najis najis dari segi qotoh hati depa tu hati sentiasa do ingat nak bagi jahanam Islam dengan kerana tu depa ni najis dan tiada bersuci daripada najis dan junub dan juga satu lagi hodoh depa ni apa dia pasal depa ni tak bersuci macam mana yang disuruh oleh agama jangan buka sikit kalau kita singgah di tempat-tempat rehat lebuh raya tu pun dia bukan berarti masuk dalam pancong, pintu pintu apa semua, buang ayam lepas tu basuh istinja elok-elok dia berarti, dia pakai buah ngangkuk habis sangkut dinding tu habis-habis kelepiak dua-tiga kali pakai pih gitu aja, mengutang jadi kalau orang Islam pun tidak buat perangai macam tu, lebih orang dia panik lah, tak reti bersuci daripada najis. Orang Islam tak boleh macam tu. Dia kena wudhu macam mana nak suci diri daripada najis. Dan juga orang-orang kafir ni depa ni tak wudhu nak bersuci daripada junub. Tak wudhu, mandi-mandi wajib apa semua tak ada bagi depa ni semua. Firman Allah fala yaqrabul haram ba'da 'aam himhadza. Maka tidak hampir mereka itu. Yani orang-orang kafir ni tidak boleh mai hampir dah akan Masjidil Haram. Kemudian daripada tahun ini. Yang ni tahun 9 daripada hijrah Start daripada ni Nabi kata tak boleh dah Orang kapiak tidak boleh masuk dah Start daripada Nabi masuk dalam kota Mekah Hari pembukaan kota Mekah Start pada tu Nabi kata tak ma dah Orang kapiak tak boleh masuk dah dalam kota Mekah Sampai hari ni lah ha? Sampai hari ni dia panggil Al-Haram Tanah Haram Tak boleh haram kat orang kapiak pergi masuk kawasan tu dan mereka juga tidak boleh buat haji dan tidak boleh buat umrah. Begitu. Firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهِ Dan jika kamu takut papa miskin dengan putih perniagaan dengan kapia, maka lagi mengkaya akan kamu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah. Ini soal ekonomi. Allah subhanahu wa ta'ala kata dalam ayat ini, Allah kata ini pasti apa? Pasti ada sebahagian daripada orang Islam. Dia tak yakin. Bila Allah perintahkan dalam ayat ni, tak mal dah lepah pada ni, فَلَا يَقْرَبُ haram الْحَرَامِ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا Tuhan kata lepah pada tahun 9, tahun yang ke-9 Hijrah ni, selepah pada ni, tak mal dah orang Kapi Akmay masuk dalam Mekah ni. Sebahagian orang Islam duduk sembang di kedai-kedai kopi. Sebahagian daripada orang Islam duduk sembang di kedai, -kedai kopi. Eh, mereka kata boleh kan nak menjalankan dasar yang macam ni? Dasar menghalang orang kapiak masuk main Mekah ni Kalau orang kapiak tak ada dalam Mekah ni Macam mana nak meniaga di Mekah ha. Ada orang ingat macam tu Sahabat Nabi ada ingat macam tu Eh kalau kita tak bagi mereka masuk Mekah ni Siapa nak meniaga di Mekah ni kalau ni macam ni punya ayat turun mai Nak putih hubungan kita dengan mereka. Tak bagi mereka mai duk bermuamalat dengan kita dalam kota Mekah. Siapa nak menyiaga di Mekah ni? Sebab saudara-saudara besar ada-ada dalam Mekah ni semua musyrikin. Tak. Jadi, kita lah lah. Kita lah pun tak ada keyakinan. Kita kata kalau kita halau semua orang bukan yang silahat. Dia dalam pekan. Mungkin tajam ni halau terus hadutan tu. Siapa nak menyiaga dia kata. Semua supermarket puas hati depa punya. Kedai kacut puas depa punya. Sampai market jual sayur pun depa punya. Kalau kita halau mereka semua, siapa yang pergi duduk menyiaga situ? Kita ni kerja beli je bukan kerja menyiaga. Ha. Jadi ada timbul benda-benda macam ni dalam diri orang-orang ni. Dia jadi macam nak percaya tak percaya eh. Betul kan ni Tuhan suruh buat lagu ni ni? Kan Nabi saja suruh buat lagu ni ni? Eh, kalau sungguh kata tak mau ada sebarang hubungan perniagaan dengan puak-puak ni semua macam mana? Perniagaan nanti tak ada ni. Kacau kita ni. Kan macam kita? Raya Cina kita susah. Raya Cina kita susah. Padahal yang turun ke orang kita hadut jadi nelayan turun ke loonan ikan orang kita tapi bila raya Cina kita susah pasal apa? pasal tokeh perai hadut ambil ikan daripada nelayan Melayu nelayan Islam ni semua bangsa tu, bila dia raya dia tak meniaga, kita makan telur masin Allah kata macam ni dia jadi macam punya lemahnya kita ni, kan nak cerita kata punya lemahnya kita ni sebab kita tak ada kepentingan perniagaan yang besar dan sebagainya, tak ada bila ada dikalangan kawan-kawan kita yang cuba nak meniaga, kita hantam habis-habisan. Tak nak bagi can ya? Apalah dunialah, apalah betul-betul ni. Kita duk hantam dia. Jadi dia pun tarik diri. Tak mahu nak meniaga apa payah daripada dukata macam-macam. Dia kata, akhirnya yang kaya bukan orang Islam. Dah, kita perangkan kita lah. Kita tak boleh tengok kawan kita sama bangsa, sama agama maju. Kita nanti rentak kaki dia pergi jatuh. Biar semua pekat jatuh lambat kuih tu orang lain naik tak puas hati semua kan. Ini benarnya yang menjadi wasap kepada masyarakat seluruhnya. Bila Allah subhanahu wa ta'ala suruh putih hubungan tak bagi orang kapia masuk dalam Mekrah, bunyilah orang-orang ni semua. Eh dia kata tak takut ke kalau tak bagi mereka ni masuk main dalam Mekrah, siapa nak menyaga dalam Mekrah ni? Ha, maka jika kamu takut papa meskin dengan sebab putih meniaga dengan kapih ni maka lagi mengkaya akan kamu oleh Allah Tuhan kata tak hampa tak payah bergantung dekat mereka ni semua kalau hampa buat perniagaan ni aku akan bagi hampa lebih kaya daripada mereka ni lagi Tuhan janji macam tu kalau hampa meniaga aku akan bagi rezeki dekat hampa lebih daripada mereka ni duduk datang Tuhan kata min fadhlihi insya Allah daripada kurnianya yakni kurnia Allah jika Allah kehendaki maka ditaya akan mereka itu akan orang Islam dengan banyak hujan dan dan dengan Islam mereka itu ha? dengan Islam orang-orang Jeddah dan orang-orang Sanaa dan sebagainya yang diperintah oleh Yaman bawa dagang masuk ke Mekah Tuhan taulah macam mana cara nak bagi orang Islam boleh jadi untung besar bila berniaga begitu Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Firman Allah, innallaha alimun hakim. Bahwasanya Allah Taala Tuhan yang amat mengetahui, lagi amat hakim pada perbuatannya. Tuhan, dia amat hakim, amat bijaksana. Tuhan tahu apa hak baik untuk kita. Tuhan tahu, kalau Tuhan kata hampa putih hubungan perniagaan dengan orang bukan Islam, aku akan bagi hampa lebih kaya lagi. Tuhan kata, Tuhan lebih kaya jumlah manusia dia tak yakin dengan apa yang Tuhan kata begitu. Firman Allah, "Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la akhir, wa ma harramallah wa rasuluhu wa la yadinuuna haq." Peranglah oleh kamu wahai muslimin terhadap segala mereka yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu dan tidak beriman dengan hari akhirat. Dan yang tiada mengharamkan mereka itu barang yang mengharamkan Allah dan Rasulnya. Dan yang tiada berugama, mereka itu akan ugama yang sebenar iaitu ugama Islam. Tuhan kata peranglah dengan pokok-pokadu lawan Islam depa tak mahu nak beriman dengan apa yang Allah suruh, dengan Allah depa tak beriman, dengan nabi depa tak beriman, cerita hari akhirat depa tak percaya, Tuhan kata haram depa kata halal, Tuhan kata halal depa paharam, buang dan sebagainya, hak jenis macam ni ni, Tuhan kata pilah lawan dengan depa ni. Minnal ladzina utul kita, daripada segala mereka yang diberi mereka itu akan kita, iaitu Yahudi dan Nasara. Firman Allah, hatta يعطل الجزيه عن يد وهم صادرون sehingga bayar mereka itu akan jizyah dengan tangan sendiri dan mereka itu hina di bawah hukum Islam itu dia dia kena pada peringkat tu sampai peringkat orang bukan Islam dia hina ni maksudnya dia tunduk dekat kita tak mau sampai ke peringkat depa ni pula tunjuk merak lebih daripada kita dalam negeri kita negeri kita, dia pula tunjuk dia lagi hebat daripada kita sepatutnya negeri kalau kita dah kata negeri kita negeri Islam kita Islam kena hebat daripada dia, ni kita kata kita negeri Islam, kita bang di masjid dia boleh bagi amaran suruh tutup buang mikrofon negeri siapa? Islam, kalau dia memerintah dia boleh tunjuk kata orang bukan Islam, kena tunjuk kepada Islam Islam buat macam mana? tak boleh komplain Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata kisah Uzair Isa anak Allah. Ha nah, ini pula satu kisah dalam Quran. Satu kisah orang duk kata orang Kristian duk kata Nabi Isa ni anak Tuhan. Yang kedua ada pula satu orang yang bernama Uzair. Uzair ni pun ada pihak mendakwa kata dia anak Tuhan. Ha nah, Uzair ni siapa? Dia akan cerita dalam ayat ni. Firman Allah wa til yahud dan telah berkata orang-orang Yahudi Unzair ini anak Allah dia kata. kata Kalbi Tak kala pegang di Baitul Maqdis dibunuh segala yang hafaz Taurat Melainkan Unzair Sebab dia masih kecil pada masa itu Maka tak kala balik Unzair ke Baitul Maqdis Dimati akan dia oleh Allah seratus tahun Telah dihulu pada suratul Baqarah Tentang cerita dia ni Kemudian dihidupkan semula akan dia. dia. Ini cerita Uzair. Uzair ni dia daripada kalangan Bani Israel. Bila berlaku perang. Maka semua orang-orang Bani Israel yang hafaz kitab Taurat. Masa tu kitab tauratlah lah. Kalau lah Quran. Orang yang hafal Quran kena bunuh. Macam tu lah maksud dia. Zaman tu orang yang hafal Taurat dibunuh. Bila bunuh orang-orang yang hapai Taurat ni, dia antara yang hapai Taurat ni uzair. Tapi dia pada masa tu budak lagi. Maka dengan kerana dia budak, dia pun tak bunuh dia. Walhal dia hapai Taurat. Oleh kerana dia budak, maka dia tak dibunuh oleh musuh-musuh ni. Kemudian, apabila dia balik ke Baikul Maqdis, sampai pula di sana dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala Allah matikan dia selama satu islam sama macam kisah apa? Ashabul Kahfi. Gad dimatikan selama 309 tahun. Gad ni cerita pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ni yang lari daripada gayan daripada raja Dikeanos yang zalim, yang kejam, yang tak suka orang sembah Allah. Dia suruh orang sembah dia budak-budak muda ni lari daripada kevaliman dia ni pasal dia duduk cari siapa yang tak mau mengaku kata dia Tuhan dia nak bonoh lari budak-budak muda ni pi duduk dalam gua sampai dalam gua Allah subhanahu wa ta'ala bagi dia pelena bagi dia mati sah 309 jauh jaga-jaga balik tu dia berasa macam baru tidur sekelah hari ada yang rasa macam baru tidur sehari lepas tu teringat nak beli makan orang hantam keluar pi nak cari makanan. Bila keluar-keluar tengok eh ni negeri mana ni nampak lain adik. Kawahan do be saja roti canai pun muka lain Kalau ada roti canai lah masa tu. Dan keluar-keluar pi tempat hak selalu duk beli roti canai tu, pi tengok pun dulu pakai buh meja tepi tepi jalan ya? ni dah ada logo satu macamnya bangsa apa, -apa pula. Ai eh, dia kata bila dia buat ni? Tengok kawal haji aruti canai pun muka lain dah. Tengok tanul lain, tengok tanul lain tapi beli juga. Bayak duit. Bayak-bayak duit. Dia bayak tu duit zaman raja tu. Raja Dikianus dulu. Dah tiga ratus cawan lebih dah. Orang dah pakai matawang dinar dah. <tuh> Malaysia pun nak pakai dinar sikit hari lagi. Orang dah tukar dah tak pakai dah. Matawang tu buat kelak-kelak daripada bekas dueran. Ini siapa ni? Tentu kan? Benda ni macam cerita karut dalam TV kan? Rupa-rupanya dalam Quran ada cerita yang seorang paham ini. Dalam TV duk tunjuk cerita-cerita The Twilight Zone apa semua tak lagi masuk masuk apa-apa turun-turun jadi negeri koboi apa semua. Semua ni ambil, ambil idea daripada kisah Quran. Tuhan pengsan kan 309 tahun keluar-keluar keluar, jadi semua dah jadi lain lah sehingga lah akhirnya tanya pi tanya mai barulah dengar cerita kata kunun depa ni orang yang hidup zaman Tidak 300 tahu dulu kalau ashabul kahfi Tuhan boleh buat bagi jadi benda macam ni demikian halnya dengan Uzair Tuhan boleh buat juga benda macam ni maka dilenakan depa ni dimatikan depa ni selama 100 tahun kira lah maka pergi ia kepada bani Israel Uzair ni dah selepas pada tu pi cari bani Israel maka dusta mereka itu akan dia bila dia pergi 100 tahun dah dia pergi pipi pi, do Habak kata nama dia Uzair apa semua begitu-begitu ni dia kata dia siapa ni main nak mana main nak mengurung kita <laughs> Uzair main do Habak kata nama dia Uzair dia menyaksikan hari tu ni pembunuhan orang-orang yang hafal Taurat dan sebagainya bagi Israel tak leh terima benda ni benda ni tak leh compute Betul ke kamu ni Uzair Betulkah kamu hidup zaman orang-orang hapai Taurat kena bunuh? Yang dia ni betul-betul eh, sungguh. Dia kata sungguh. Saya lah Uzaib. Dia kata saya hapai Taurat. Maka dusta mereka itu akan dia. Dia tak percaya cerita dia. Maka kata mereka itu. Jika sebenar engkau Uzair, Cuba baca Taurat. Ha, mereka ni pun lalu ni lah, Terus ada mereka banyak-banyak. Betul yang Uzair, Betul. Cuba baca yang kata Taurat yang hang hapai ni. Cuba baca nak dengar maka baca iya Uzayah pun baca dan di surat daripada dadanya dia baca ni macam mana benda tu ada tulis dalam diri dia dia baca word by word keluar dengan fasih. memang dia hapai benda tu tak jatuh satu huruf pun daripada isi kandungan Taurat tu dia baca tu keluar word by word kemudian seorang lelaki laki kata bapa aku ada cerita daripada tok aku bahwasanya Taurat ada dibubuh di dalam tempayan besar. <coughs> Ditanam tempayan itu pada perdu pokok korma. Maka pilah ramai-ramai pakat korek. Maka dibawa keluar. Dan dipelagakan dengan taurat yang dibaca oleh Uzair tadi. Maka, bersal Maka tiada bersalahan satu huruf pun. Tuduh dalam pada duduk jadi cerita macam ni bila dia baca dia baca dia baca dia dia pun duduk dengar-dengar ni macam Taurat betul dia pun tak tahu dah tapi orang yang hapai Taurat semua dah kenal-kenal adalah satu dua orang orang hak sam-sam ni hapai tak hafai. ni dia dengar-dengar sekali dia kata betul dia kata tapi orang tanya balik betul sungguh kan aku tak wani kata tapi bunyi macam betul jadi dulu macam tu dalam pada duduk macam tu satu orang sudah kata tapi dia berkata aku biasa dengar cerita pak aku Pak aku kata, Tok aku cerita. Ini ha, nak beri padan dengan 100 tahun dia pingsan. Okay. Pak aku cerita ke aku, Pak aku boleh lebih kurang aku. Tapi dia kata, Tok aku cerita ke Pak aku. Kata, Kenun ada satu kitab taurat dalam banyak-banyak hak -banyak kena bakar, hak-hak orang hapa kena bunuh. Ada satu kitab taurat. Lepas sudah bawa, buh dalam satu tempayan. Lepas pergi kembih dekat satu pokok korma sekian-sekian lepas. Dia ni kata macam tu. Orang ramai pun jompi, korek-korek ada sungguh tempayan tu. Tengok dalam tempayan tu ada sungguh satu kitab, memang kitab Taurat. Dia pemain balik depan Uzair ni. Uzair baca lagi sekali Taurat yang kamu baca tu. Dia baca, dia padut semak. Sebijik macam yang ada dalam Taurat. Ah, itu jadinya. Maka kata Bani Israel, Allah Ta'ala tiada lontar Taurat. ...pada hati Uzair... ...melainkan kerana ia anak Allah. mengaku <laughs> tu. Jadi kita. Bila dia dapat dengar... ...dengar dia baca... ...duk semak-semak... ...wey sungguh. Oh... ...dia dapat kata... ...hang ni memang spesial betul. Yang ya, hmm. boleh ingat benda ni... ...daripada kulit depan sampai kulit belakang... ...ingat word by word ni... ...hang boleh ingat ni... ...bukan ada pasal lain... ...melainkan hang ni mesti anak Tuhan. Melainkan. Dia dapat kata. Dia fikir tu pula. Dan kamu ni tentu anak Allah maka mendusta Allah akan Yahudi Allah terus jadi murka dekat Yahudi ni orang nak tunjuk kata ini kekuasaan Allah satu orang yang Allah boleh matikan seratus tahun hidup balik Allah nak tunjuk kekuasaan Allah depa kita lihat depa bagi kata dia ni anak Allah Tuhan so, kata kaguh Yang kata Yahudi ni cukup kaguh firman Allah waqalatin nasara almasih ibnullah dan kata pula puak nasara Wah, Kristian ni, Isa anak Allah. Wah, ni pula dikata, Dhamul Zair anak Allah. Isa pun anak Allah juga, dia berkata. Adalah Nasara 81 tahun di atas agama yang benar. Hmm. Contoh, kita baca Quran, kita baca patiha kan? Ihdina siratul mustaqim, siratul lazina an'amta alaihim, ghairil mahbubi alaihim walabbali balin ni buat nasara pasal apa kata mereka ni golongan yang balin ni golongan yang sesat ni pasal apa pasal mereka biasa betul masa mereka duk ikut injil yang Allah wak curun dekat Nabi Isa tu masa tu mereka betul kemudiannya dalam duk betul tu kemudiannya tergelincang diril daripada landasan kebenaran tak daripada tu mereka balin jadi golongan sesat Eh, ini yang takut. bukan kata nasara kita ni nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saya dah baca hadis tu berapa kali nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari duduk dengan sahabat-sahabat dia dekat satu kebun korma. nabi ambil ranting kayu nabi garih atas tanah nabi kata wa anna hadha sirati mustaqima nabi kata ni nabi garih garisan duri Nabi kata ni adalah sirati mustaqimah ini adalah jalan Allah yang lurus fattabiru ikut jalan yang lurus ini. jangan kamu ikut kutuat syaitan jejak langkah syaitan Nabi garis ke kanan garisan lurus jadi buat beberapa cabang lain Nabi kata, kita ni, umat aku, umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman ni, kita doa atas jalan Islam ni, kiri kanan ni, dia ada macam-macam simpang. Yang simpang-simpang ni, tiap-tiap satu ada setan doa panggil. Doa nampak elok dah, doa nampak Islam elok dah. Dia kena Dia pergi jadi susah. Seperti mana Nasarah dulu, 81 tahun, doa ikut Injil yang sebenar. May satu poin kat, divert. Kona menyimpang daripada jalan kebenaran. Dia kata, dulu Nasara semayang kepada Qiblat. Dulu Nasara semayang menghadap Qiblat. Dan puasa bulan Ramadhan. Sehingga jadi peperangan antara Nasara dengan Yahudi. Sehinggalah jadi perang antara Nasara dengan Yahudi. Yahudi dia lagi tua. Sebab dia, Bani Israel, zaman Nabi Musa. Nasara ni, zaman Nabi Isa mereka ni lagi junior jadi Nasara ni mula-mula masa tu ikut Injil tu cantik dah bila jadi perang dengan Yahudi di situlah start mereka punya kalut ni dan adalah pada Yahudi seorang panglima perang yang bernama Bulas di kalangan orang Yahudi masa tu ada satu panglima perang nama dia Bulas bunuh jemaah daripada sahabat Nabi Isa alaihi salam panglima perang Yahudi ni dia ni telah pun membunuh berapa ramai orang-orang kuat Nabi Allah Isa alaihi salam maka kata bulas bagi Yahudi-Yahudi jika ada yang sebenar serta Isa maka sungguh jadi kapiang kita dia sendiri kata dekat orang-orang Yahudi dia sendiri kata dia kata kalau lah Isa ni betul makna kita kapiang haa dia ni kata lagu tu. Bila dia duk tengok cara Nabi Isa duk terima Injil daripada Allah, duk ajak Injil kepada orang semua, dia duk ikut Taurat. Kalau ikut kaedahnya, hak mana yang dulu, bila mai kitab baru, batal hak dulu. Ikut hak yang terbaru. Dia duk, mereka nak pegang lagi. Yahudi ni nak pegang Taurat juga. Tidak mau pindah kepada kepada Injil bila Nabi Isa maybe ajak Injil dan sebagainya dia ni pun dia dia pun sendiri taradut dia pun sendiri jadi eh kita ni betul-betul betul, -betul, betul, -betul kan salah ada jenis dulu tu kalau lah dia kata apa yang Isa dah buat apa yang Nabi Isa dah buat tu betul eh, makna kita kapihan dia kata. ni yang kata panglima pulas ni dia kata macam tu dekat orang-orang Yahudi dia kata jika ada yang sebenar serta Isa Maka sungguh-sungguh jadi kapiang kita Banyak rugi jika kita masuk neraka dan nasara masuk syurga dia kata. Kalau kata kapiang, kita ketulah kena pergi neraka Rugi kita, dia kata puak nasara ni masuk syurga Maka aku nak buat helah Nak menyesat mereka itu Nak sesatkan nasara sehingga masuk syurga semacam kita Dia kata Bagi dia pun sesat sama ada kita tak betul, dia pun tak betul. Dua-dua masuk -dua neraka. Atau aku buat lagu manakah kalau kata kita betul? Kita buat bagi dia rosak, bagi dia ikut kita. Mudah-mudahan kita surga, dia pun surga. Dia kata, sebabnya dia tak tahu siapa betul? Betul-betulnya. begitu Baik, kementerian, ia, yakni panglimah bulas tadi. Semelih kuda perangnya. Ha, ini helah dia. Ini helah dia. Apa dia buat? Kuda perang, dia duduk guna, duduk pergi, duduk serang orang kuat Nabi Isa ni. Dia semelih buang kuda perang dia. Dan mengzahir akan taubat dan menyesal. Dia semelih bang kuda dia, dia kata aku bertabat dah, aku tak mau dah berperang dengan puak-puak nasara ni. Dia kata, Bila semelih kuda perang ni, makna simbolik lah. Simbolik lah. Makna kata aku lepas ni tak akan serang dah di ni. Kuda aku buku semelih lah. Dia pergi tunjuk depan-depan pengikut Nabi Isa ni. Nak tunjuk kat mereka, kata dia sekarang ni dah menyesal. Dok bunuh orang-orang Nabi Aisyah. La ni kuda perang dia pun dia dah bunuh. Dia semelih buang. Dan menggahir taubat dan menyesal dia di depan-depan ni. Maka pergi dia kepada Nasarah. Maka kata mereka itu, siapa engkau? Bila dah dia buat macam tu semua, dia pergi kat depan ni. Depan ni pun duk heran. Dia ni siapa dia? Di semelih kuda perang, duduk abang bertaubat menyesal apa semua. Hang ni siapa? maka jawab ia jawab panglima bulas ni aku seru kamu akulah bulas dia kata akulah musuh nombor satu hampa yang duk bunuh orang-orang kuat hampa ni aku akulah panglima bulas yang nama hampa semua duk dengar tapi hampa tak kenal aku dia kata akulah orang dia maka diseru aku daripada pihak langit dia kata aku yang boleh jadi macam ni ni pasti aku dengar satu suara daripada langit dia kata suara tu kata engkau tidak boleh tahu tak ...hinggalah masuk Nasrani. Hmm, ni, dia nak pergi pedayakan orang-orang Nasrani. Aku dengar satu suara, suara tu kata... ...hang kalau takat dua habang kata bertawab menyesal, tak jadi. Takat semelih kuda, ya tak jadi. Hang kena masuk agama Nasrani. Jadi orang Nasrani, barulah taubat hang diterima. Dia pergi habakkan orang Nasrani macam tu. Maka dimasuk di dalam kanisah setahun. Puak-puak ni pun dengar-dengar Allah, baguilah Tuhan, bagi petunjuk kat dia... Kena lah. Kena getah dia lah. Bagus lah Tuhan bagi petunjuk kat dia. Dah bunuh orang kita ramai dah. Dia dah sedap dah apa semua. Lalu tu lalu ni. Bawa dia pi masuk ke dalam kanisah. Masuk gereja. Haa. Masuk pi lubuk ni. Masuk pi markas. bagi Beritahu habis ratia-ratia tu. Habis habis. Masuk dia ke situ. Sehingga belajar Injil akan bolas sini. Kemudian keluar ia, ha, bila dah setahun dah pergi mengaji di gereja ni, mengaji tentang injil di gereja ni, dah habis dah, dah tamat dah pengajian dia, maka katanya, diseru aku bahawa Allah Ta'ala telah terima taubat engkau Dia kata, aku dengar pula suara aku dengar dulu daripada langit tu, suara tu pula kata, taubat aku Tuhan dah terima. Dia kata kat depan ni semua. Kemudian, ajar ia tiga orang laki-laki. Lepas itu dia kata main sini, dia ambil orang-orang yang nampak cerdik daripada kalangan Nasrani ni, dia panggil main, dia kata aku nak ajak ke amba pula benda-benda ni. Maka dia pilih tiga orang lelaki. Maka dia ajarnya Nasrur bahawa Isa dan Maryam dan Allah itu adalah Tuhan tiga-tiga sekali. -tiga ha, dialah orang yang mula-mula diklencong orang-orang yang ikut Injil ni. Orang dah percaya kat dia. Kata dia ni betul, dia pandai, dia alim, dia cukup faham tentang Injil dan sebagainya. Dia kena orang ni semua. Dia kata akhirnya kita dapat juga penyelesaian benar ni. Aku nak beritahu kat anpa. Dia kata Allah, Maryam, Isa. Tiga-tiga ni Tuhan belakang. Dia kata. Satu. Dan dia ajak kepada Yaakob. Ini anak murid, hak cerdik, hak kedua, hak dia ambil ni. Bahawa Isa ibnu Allah. Isa ni sebenarnya anak Allah dia katakan kata, kau ni macam tu pula kemudian dia ajak pula kepada mulkan yang orang yang ketiga bahawa Isa adalah Allah maksudnya sama dengan Allah Tiada permulaan dan tiada kesudahan. Dia kata, disuruh orang kepada Baitul Maqdis dan seorang kepada rom dan seorang kepada tempat lain. Tiga-tiga orang yang dia train nilai-elok ni, seorang dia hantar pergi Baitul Maqdis, seorang dia hantar pergi Rum, seorang dia hantar pergi satu tempat lain. Hampar pergi ajak, hak macam aku ajak hampar jadi. Strategi dia dalam nak merosakkan. Dalam nak merosakkan orang-orang Nasara Yang dah 81 tahun hidup dalam kebenaran ini. Itu strategi yang dia pakai Baik Firman Allah subhanahu Dan seorang kepada tempat lain Maka bolas masuk tempat Tempat korban Maka dia sembelih dirinya sendiri oh, Last kali dia bono diri Last kali dia dah berjaya, dah selesai dah Misi dia dah selesai Itu matlamat dia Matlamat dia nak merosakkan Nasara Maka dia dah selesai, dah mencapai matlamat dia, dia bunuh diri sendiri. Maka inilah sebab boleh Nasara kata Isa anak Allah. Maha suci Allah daripada anak dan bapa dan juga segala syirik. Ya. Dia nak tergelincir tu. Dia dulu baca banyaklah tuan-tuan cerita orang boleh tergelincir ni baca banyak ni. Cerita tentang Juraij, cerita tentang Barsisa, cerita macam-macam. Kan? -macam. Yang nampak tu tergelincir tertipu pasal apa? pasal kita ni setiap darah hak bergerak dalam badan kita ni ada syaitan di dalamnya. Ha, hmm. Nabi kata inna syaitana yajri majradda. Syaitan dia berjalan pada jalanan darah manusia. Dok ada dalam diri kita ni sentiasa ada. Sama ada kita terpedaya ataupun tidak, itu sahaja pokok pangkalnya dia sentiasa cuba nak merosakkan kita. Zalika qauluhum biafwahihim. Bermula yang demikian itu perkataan mulut mereka itu. Tiada tempat sandaran bagi perkataan itu. Hak kata Allah, Maryam, Isa ni semua sekali ni tiga-tiga Tuhan, ini adalah dakwaan mulut semata-mata, langsung tak boleh diterima akal. Tapi sayangnya orang Nasara sampai lah depa percaya benda tu. Sampai lah depa percaya benda tu. Firman Allah yubahiuna qawla allaziina katsaru min qab menyeru mereka itu akan perkataan segala orang-orang kafir daripada dahulu kala yakni bapa-bapa mereka itu secara taklid depa ni pun tak ada ilmu tak belajar tak tahu apa pakai main tikam turut aja Taklit aja Dia dapat daripada pak dia macam tu. Pak dia dapat daripada seuan dia macam tu. Dia pakai ikut macam tu lah. Orang buat amai apa pun tunjuk depan dia, dia tengok pakai lah. Dia nak pakai hak dia dapat daripada orang dulu-dulu aja -dulu saja. ni bahaya taklit. Bahaya, kita pakai ikut lah. Ya. Orang amai apa pun, dia belakar lah. Takkan tak betul kata berapa punya lama orang duk buat benda ni. Sedangkan ayat Quran dengan hadis terang-terang letak depan mata kata benda tu tak betul. Kita tak boleh terima dah. Sebab apa? Sebab taklid kita ikut membuta tuli yang dalam diri kita ni terlampau kuat. Sehingga akan kita menolak kebenaran. Inilah yang berlaku kepada orang-orang. Nasarah. Mereka jadi terkeliru dengan apa yang dibawa oleh bulas kepada mereka ni. Firman Allah. Ka talakumullah anna yu'fakun salah laknat akan mereka itu oleh Allah taala betapa berpaling mereka itu daripada agama yang sebenar sedangkan berdiri dalil yang terang atas keesaan Allah dan tiada syirik bagi Allah dan tiada anak bagi Allah subhanahu wa taala suria terang-terang mana boleh Tuhan ada bini mana boleh Tuhan ada anak tak munasabah tapi manusia boleh percaya benda-benda yang macam ni german Allah ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum ardaban min dunillahi wal masiih ibna maryam ambil mereka itu akan ulama mereka itu dan orang saleh daripada kalangan mereka itu perbuat tuhan daripada lain Allah subhanahu wa ta'ala silap depa apa depa terlampau sangat percaya kepada bolas yang baru setahun, yang baru setahun dia mengaji injil ni balik-balik mai abang pakat-pakat ikut bolas belakang. Sayang mereka pergi ikut dia ni. Dengan ikut mereka itu pada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Terang-terang dia menghemak benda Tuhan kata haram dia pergi halal Ada orang boleh ikut juga benda-benda yang macam ni. Dan ambil Isa anak Maryam kata Allah ataupun anak Allah ataupun satu daripada tiga Tuhan. Boleh pergi silap macam tu. Silap yang tidak patut buat silap. وَمَا أُمِرُوا illa إِلَّا liyabudu إِلَاهٌ وَاحِدًا La ilaha illa huwa. Dan tiada disuruh mereka itu, melainkan bahawa sembah mereka itu akan Allah. Tuhan yang esah. Tiada Tuhan yang mustahak disembah melainkan Allah juga. Subhanahu amma yushirikun. Maha suci Allah Ta'ala daripada barang. Barang suatu yang sekutu, mereka itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya. Sadakallah. Lepas ini kita sambung. Yuriduna an yutfi'u nurallah bi'akwahihim. Hmm, ni kita masuk ayat yuridu an yutfiu nurallahi biafwahihim. Ayat ni menarik, tuan Ayat ni menarik. Ayat nak cerita dekat kita tentang usaha musuh-musuh Islam nak, nak memadam cahaya Allah, yakni agama Allah daripada muka bumi siang ha? kita tengok orang-orang bukan Islam ni musuh-musuh Islam ni bukan semua orang bukan Islam musuh kita ada zaman Nabi dulu pun ada orang bukan Islam tetapi dia boleh berkawan dengan orang Islam tunduk kepada orang Islam ni hak tunjuk kata dia tak boleh nak berkawan dengan Islam ni ini musuh Islam musuh-musuh Islam ni sentiasa depa ni yuridu na an yutfi'u nur Allah باقواهيهم depa ni sedaya upaya memang cuba untuk nak padam nur Allah nak padam agama Allah di atas muka bumi saya dah habaq dah dulu sekali kan University North Carolina Amerika kan University North Carolina di Amerika Syarikat depa buat kajian di Amerika Syarikat sendiri, kajian tentang rakyat Amerika masuk Islam, kajian yang dia buat mendapati dalam tahun-tahun kebelakangan ni, tiap-tiap tahun tidak kurang daripada lima ribu orang Amerikan, orang Amerika sejati masuk Islam. Tidak kurang daripada 15,000 orang tiap-tiap tahun. Kan? Dan hari ini jumlah orang Islam di Amerika sudah mencicah kepada angka 17 juta apa -apa? orang Islam di Amerika. Bukti dia kita tengok apa? Kita tengok apabila presiden dia buat keputusan nak serang Iraq di semua bandar-bandar besar Amerika rakyat Amerika bangkit menentang keputusan presiden dia bila terlampau sangat dia buat orang ni bila terlampau sangat orang yang meluat terlampau sangat jangan terlampau apa pun jangan, jangan over bila terlampau sangat orang meluat orang bukan Islam memusuhi Islam itu adalah biasa biasa daripada dulu tapi bila terlampau sangat, sampai Irak tak nak buat apa pun nak pergi buat juga Irak, rakyat dia sendiri mulut. Dia kata apa ni sampai lebih-lebih sangat ni. Bila lebih kita pun, kalau lebih sangat kita lugat. Orang yang jadi bos di pejabat, jadi ketua jabatan kan ni awak nak buah main tu jek sampai lebih-lebih dia mula-mula jek tu dia syok jugalah syok bila sampai lebih-lebih tengah -lebih, dia pun geli-gelaman haa mula lah dia pula ni nak topong kau ni pula dia ni awak ni jek aku lebih-lebih tengah topong-topong tengok oh jenis tak buat kerja dia hidup dengan nak jek aku ya haa jalanam bila dia akan jadi benda tu apa itu sebab Islam Islam dia ambil jalan cantik dia kata wa khairul umur sebaik-baik perkara kita ambil yang pertengahan kalau tak suka kat satu orang jangan meluat dia sampai habis-habis jangan pasal takut kot satu hari itu menjadi kawan kita kalau suka kat satu orang tu, jangan sampai sampai takda dah mata buta dah dia buat apa pun kita duit suka kat dia jangan takut satu hari dia silap kita ikut dia juga Islam bagi garis panduan cantik dah Bukan suruh siapa Islam bagi cantik dah Kita duduk beri atas agama Betul, betul, tak betul, tak betul Dia macam cantik. Cantik Ini yang duduk berlaku Di Amerika yang ni yang berlaku Jadi bila jadi macam ni Bila dia lebih-lebih sangat nak hantam Islam ni Sampai rakyat dia sendiri pun tak suka dekat dia Berita P6 tadi pun tunjuk lagi. Buat t-shirt pula. Tulis di t-shirt ni macam-macam. Marah presiden dia. Tulis di t-shirt putih ni. Pakai. Buka duk berlarak dia jalan. Bukan muka orang Islam. Buka duk tu. Buka muka orang Islam. Muka geng dia. Tapi dia tak suka. Bila terlampau sangat, dia tak suka. Lebih-lebih lagi benda tu nampak terang-terang. Yang Yahudi dok bunuh orang Islam hari-hari mati buka sikit orang Islam... Amerika tak cakap langsung tentang isu tu tak pernah kata tak ada satu statement keluar daripada mulut presiden Amerika kata Yahudi ni pengganas tak ada langsung yang hak orang Islam hadut kena bunuh ni pula dituduh pengganas eh fikir kok mana kita ni hak duuh bunuh tu tak ada kata apa hak kena bunuh tu ganas oh pelik rupa-rupanya bukan kita orang Islam sahaja rasa pelik orang dia sendiri pun bila sampai satu peringkat, mungkin peringkat awal dia sokong bila sampai satu peringkat, dia tak boleh, dia naik jelak lah. tak lepih lah, dia kata ni apa, ni merepeh kalau macam ni, dan kalau kena kat kita macam mana Ada fikir, ah, yang balik <tuh>. kalau kita tak nak buat apa-apa tiba-tiba orang main serang kita, macam mana macam tu lah dengan orang Iraq dia tak nak buat apa pun yang salah tiba-tiba nak pergi serang dia dia balik kepada kaedah yang Islam tunjuk dalam agama. Islam kata apa? Ba'yadaka ala sabrik. Fama ahbabtahu ligairik fa'ahibbahu linaksih. Nabi kata dalam hadis kursi. Nabi kata Allah berfirman. Ba'yadaka ala sabrik. Ambil tangan kamu letak atas dada kamu sendiri. Apa yang kamu suka orang buat dekat kamu. Kamu buat ke orang. Kita tak tipu diri kita, kita tak tipu siapa-siapa. Kita -siapa. tanya diri kita, aku suka orang buat apa kat aku. Aku suka orang hormat aku, aku kena belajar hormat Allah. Kalau sekiranya kita suka orang berlaku adil dengan kita, kita kena berlaku adil dengan orang. Apa yang kamu suka, benda tu kena kat ke atas diri kamu, hendaklah kamu suka benda tu kena kat ke atas orang. Ini Islam, tuan Ini Islam. Islam tak berat kepada siapa-siapa, tidak berat sebelah, tidak. Islam adalah agama benar. Hak betul-betul, hak tak betul-betul tak betul. Dalam satu benda yang tak baik, takkan tak ada benda yang baik dalam diri dia. Dalam satu benda yang baik, takkan tak ada kelemahan dalam diri dia. Ini Islam. Kalau kita faham benda ni, masyarakat jadi sejahtera. Masyarakat dunia jadi sejahtera. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Kita tak boleh tahan. Ha? Bila tengok Islam macam tu punya kena dan dunia tak boleh tahan. Ha? Soalan. Dia kata apa hukum seseorang memakai minyak wangi yang alkohol. Ya? ni minyak kadi Tanya tak ada lah. Ada pendapat mengatakan alkohol minyak wangi itu alkohol awak tak sama. Yang haram adalah alkohol awak. Minyak wangi tidak haram. Siapa kata alkohol awak haram? Haram-haram. Haram-haram. apa? dia gini, cerita dia mula sekali najis ke tidak, alkohol tu itu soalan yang pertama sekali dalam minyak wangi, dalam perfume tu ada alkohol orang bubuh alkohol dalam minyak wangi tu dengan tujuan supaya minyak wangi tu lekat lama bau dia tu, bau lekat lama pada orang, itu tujuan masuk alkohol Okey, tak apa, alkohol tu apa benda? adakah dia ni najis? maknanya benda yang terbit Daripada manusia ataupun binatang Daripada jalan depan ataupun jalan belakang Itu definisi najis. Selain daripada mani Hukumah bagi definisi macam tu Yang kata najis itu ialah sesuatu yang keluar Daripada manusia ataupun binatang Keluar daripada jalan depan ataupun jalan belakang Kecuali mani Dia kata, ayat mani tak najis. Lain daripada tu kalau keluar depan belakang najis. Alkohol tak ada. Dia bukan benda yang keluar daripada dia. Dia sejenis chemical, sejenis bahan kimia. Tak timbul soal alkohol tu najis. Kecuali ada orang boleh buktikan alkohol tu memang najis dalam definisi syarak tadi. Maka oleh kerana itu minyak wangi yang ada alkohol kita boleh pakai di baju kita dan boleh kita bawa semaya. Tidak jadi masalah. Kalau kata alkohol dalam arah, alkohol dalam arah tu kerana alkohol tu menyebabkan orang jadi biul, jadi mabuk, jadi apa semua. Itu bukan sebab Najib, tapi sebab dia memabukkan. Maka dia haram kerana dia memabukkan. Kita tak boleh kias yang tumai ke minyak wangi, lepas tu kita nak jangkit hukum haram kepada minyak wangi. Dalam usul fiqh, dia ada sebut benda ni. Dia kata al-qias ma'al-tariq. Dia kata kias yang tak boleh pakai tak boleh kita tak tak semua benda kita boleh pakai satu kaedah kias satu kawah daging lembu main satu orang lempang seketui daging babi masuk dalam kawah gulai, gulai daging lembu ni boleh tak kita buang daging babi tu hal lain kita makan tak boleh pasal apa? pasal bila dia masuk walaupun seketui dia masuk dalam kawah gulai daging lembu satu kawah tu semua jadi jadi najis murah Allah kena tuang begitu saja kawah tu kena sama boleh tak kita kereh benda tu kepada buah apple buah apple lepas tu, kena apa kena najis apa akan sikit di, di atas buah apple besar ataupun buah temikai kita kata besar sikit satu darah babi sudah mercik kena atas satu buah temikai. Nak buang semua buah temikai? Adakah sebiji buah temikai kita nak pergi buang? Ada. Habis kalau kita kias dengan Anwar tadi macam mana? Kias itu tak sama. Maka tak boleh pakai. Dalam kias buah temikai, buang tempat yang kena itu saja. Hak lain boleh makan. Kalau contoh baca perbahasan tentang benda ni, Benda ni dia ada perbahasan yang detail. Kita dah baca di mana tajuknya. Tujuknya di padang temusu kita dah baca dia buat contoh dia buat contoh dua benda satu dia kata satu timba ada ayam main anjin duk jilat minum ayam dalam timba tu apa hukum ayam dalam timba tu dia kata hukum ayam dalam timba tu semua sekali dah jadi najis murah laza kena tuang buang ayam tu semua timba tu kena sama dia buat mai pula satu contoh lagi pula dia kata satu kawah dodoi. Dodoi yang dah kerim, duduk dalam satu kawah. Kerim dah. Main seekor anjing jilat dodoi tu di satu penjuru. Kawah besar tu dia main jilat tepi ni. Adakah nak ronggah buang semua sekali dodoi tu? Tak, dia kata buang kawasan yang kena jilatan anjing tu saja. Buang, hak lain boleh makan. Pasir apa? Pasir hati nuayah. Pasir hati ni, benda yang dah beku. Maka hukumnya tidak sama. Jadi ni ada qiyah ni. Bukan kita boleh qiyah sebarangan. Nak qiyah ni dia mesti ada berdasarkan ilmu. Kita qiyah sebarangan, kita buat satu qiyah yang tak kena, kita tidur jajah ke orang pula qiyah ni. Qiyah ni merosakkan semua orang. Muslimin dan Muslimah, yang dirahmati Allah s.w.t. Islam ni satu agama yang mencakupi semua benda. Okay. Kita kena belajar. Kita kena belajar, kita akan jumpa satu, satu, satu, satu, kita akan jumpa. Banyak benda tentang yang kita tak belajar, kita tak tahu. Bila kita belajar, belajar, oh macam ni, rupanya hukum dia. Banyak benda. Allah bagi masa kat kita, Allah...